Бо вона хоче вмерти. Хай гнівно хмуриться ця зловісна жінка. Еллінка не боїться її. Мати тирани нетерпляче робить знак рукою, Велить рабам замовкнути. Мовчки йде геть. І знову мовчання. Нестерпне чекання. Їй приносять їсти, терпляче ждуть, Поки гіпатя неохоче проковтне якийсь плід, за соком граната чи цитруса, а потім відносить посуд. Тоскно, наче в могилі. Розкіш дратує, гнітить. Між фігурними колонами зорі, якісь великі, волохаті, тремтливі. Дихає запахом квітів парке повітря, з далекалини ледве чутна мелодія, чужа, незбагненна, тягуча. Чужина... Чужина, чужина. Єпатія простягає руку до кіфари, пригортає її до серця, як кохану дитину. Лише вона одна лишилася від рідного краю, а все інше пропало, навіть запах власного тіла вже чужий, неприємний, солодко-пряний. Струни рокочуть, плачуть, плаче душа плаче серце в земній темниці, де рікає. кому? Народжуються і згасають слова, акорди, як зірниці перед грозою на обрії. Море, море, кохане, подарую черепашку казкову, я втечу на світанні, на простори привільні, чудові. Дивне слово я знаю, і черепашку чарівно отую, чужинецькому краю, корабля зачаклую. Хмари, хмари крилаті, подаруйте дощі небувалі, щоб чужинці прокляті і не чули, і не знали, як по рідці грозовій мій кораблик поплине до моря, на простори чудові, де немає ні щастя, ні горя. Лється, лється, молодійний плач, бо інакше не витримає серце, трісне від розпуки, Заячі раптово євнухи, неначе тіні перед сходом сонця. В залі тривога. Розгортаються пишні запони, в сутінках ночі вирізьблюються постать тирана. Він іде повільно, невблаганно, як доля. Гіпатія розуміє, не дійшов вирішальний час. Розум загострився, серце стислося у кулак. Смолоскипи попід стінами залу кидають жовтаві полоски довкола. У тому сяєві обличчя тирана неприємне, страшне. Не видно очей, лише ями під бровами. Жадібно грають під напнутою шкірою щелепи, здригаються від хіті губи. Співай, співай, володарко мого серця, шипоче тиран, кружляючи довкола жертви. Він не хоче з'їсти здобич одразу, він ще хоче погратися. «Ти запалюєш вогонь у мені, ясноока Елінко. Еллінко! Ще нікого я не бажав так, як тебе! Співай! Співай!» Гепатія притулилася звірятком біля колони, припала до подушок, дивиться на нього ніби козенятко на страшного удава. «Що їй сказати? Що?» «Вже все вирішено в душі цього самовдоволеного деспота!» який ніколи ні в чому не відмовляв собі. Тінями промайнули служниці, поставили біля ніг гіпатій низенький столик, на ньому срібні і золоті таці з високогорлими пляшками, з сульями, з горами винограду, яблук та гранатів. Володарю! Зірвалася на ноги гіпатія, потім впала на коліна. Володарю! Послухай мене, нещасну дівчину! Він ліг біля неї, жадібно смикнув за руку. «Я... я впаду перед тобою», – шепотів тиран, шаленіючи від пристрасті й жаги. «Ти, володарка, наказуй, карай мене! Карай мене любов'ю своєю, ніжністю, суворістю!» Володарю задихалася від туги і безвиході гіпатія, «Я не можу любити тебе. Я б полюбила навіки. Навіки в моєму серці не вміститься інший...»